siapa yang memberikan hidayah pemberi hidayah siapa dalil adalliyun la yuzhil yang memberikan hidayah adalah Allah dalilnya apa heh maiyah dilafah wal muhtad yang lain Inna Allah Yahdi Man Yasha Yang mereka makan siapa Dalil Jangan lihat Ha? Erfak sotak Ya ibadih Nah minakum jalan illamat antuhu Ustaz Amuni Dalil yang lain Eh hey Muhammad Allah yang memberikan makan Ezber Tawfi Anda Warazak Yang umum Yang khusus Anda Ini umum Rizki sama sama umum yang khusus والذي هو يطعمني orang miskin baik yang memberikan ampunan siawa yang memberikan ampunan Pandeta, kiai Siapa yang berikan ampunan? Hah? Dalil Dalil Hah? Dalilnya Muhammad Pandu Ataturahman Habib Berikutnya Barat Hah berikutnya Salam, sen. Tidak akan menutupi dosa daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi hati hati, Yawm Adin. Jadi bukan sedikit orang Kristen, ketika bertobat kepada Allah, datang ke pendeta. Selepas itu membawa harta benda yang banyak <coughs> menebus dosa-dosanya. Bukan demikian. Hal berikutnya, ya ayyuhallaziin innakum tukhtiuna bil wa 'arafi dhuraba jamii'an fastaghfiruna sesungguhnya kalian melakukan kesalahan-kesalahan di malam hari dan di siang hari dan saya memberikan ampunan semua dosa maka engkau minta ampun kepada diriku kepada Allah dan saya aku berikan ampunan kepada kalian dalam hadis Ya sudah Nah, kalian hafal Inna Allah Yatuhu bin lail yaitu musya'an nahar Waya wa, wa besud Yatuhu bin nahar Yatuhu musya'an lail Sebenarnya Allah mendangkan tangannya Di malam hari Untuk mengampuni dosa-dosa Orang-orang yang melakukan Nah, perbuatan dosa di siang hari dan Allah membentangkan tangannya di siang hari Untuk memberikan ampunan kepada pelaku dosa Di malam hari Hatta Datuk Islam S.A.W. Sampai terbitnya matahari dari barat Dan kita mengetahui Keutamaan orang bertaubat kepada Allah SWT Sebagai mana Allah sebutkan Ya ayuhal amanu Tuubu ya Allah Tawbatan nasuha Asarabukum <coughs> Ayukafirahankum Sayyadikum Waidakhirakum Jannatin Dajari Bin tahtanhar Yauma la yukhzir Allah Nabiya Walladhina amanu Ma'ah Nurhum Yasaabayin Adihim Abi imanihim Yakuna Rabbana Naam Iqfirlana Warahamna Inna ka'ala Kulushayin Qadir Huh? <tutup> nah, ya kullu rabbana atsmil lana nurana wa fannana innaka quli syai'ng kadhir. Dalam surah apa ini, Ibrahim? Hah? At-Tahrim, <tutup> ya kullu rabbana atsmil lana nurana wa fannana innaka quli syai'ng Ayat ini memerintahkan penjelasan wahai orang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian dalam surga, di mana hari tersebut tidak ada kesedihan bagi orang beriman dan orang-orang beristirahatulloh saw. Mereka mengatakan: "Allah oh, harap kami sempurnakan cahaya kami dan ampuni dosa kami. Sesungguhnya engkau adalah dat" yang mampu atas segala sesuatu ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam syurga ini bagi yang bertobat dalam syurga mariam Allah sebutkan fakhalafa min ba'di mukhalfun adawun salata wa taba'un syahawati fassawfa yalqawna gaya illa min taba'a ma'amil salihan fa'ulai kadir akhulun al-jannah wala yumnasya'a jannati adyan ladhi wa antar rahman wa ibadah bil ghaib innahu kana wa'duhum matiya la yasawna fiha laqwan illa salama wa lahum rizqum fiha biqala tawasiya ini dalam surah maryam nika akan ada kalau manusia yang salahu mereka itu menyanyikan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan menjadi orang yang menyeleweng. Ini bagi orang yang menyanyikan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga. Nah, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Surga yang di dalamnya Allah berikan janji bagi mereka-mereka yang beriman kepada al-ghaib. Dan itu pasti akan terjadi. Surga yang di dalamnya mereka itu tidak mendengar perkataan yang sia-sia kecuali keselamatan. Nah, ini janji Allah bagi mereka yang bertobat kepadanya yang sebelumnya mereka senantiasa menunaikan salat dan mengikuti hal Rasul. Dalam hadis sahih riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ia tertawa kepada dua orang. Yaktul ahaduhuma al-akhar fa yadkhulana jannah Allah tertawa dengan dua orang. Dua orang yang bagaimana ini? Yang saling membunuh. Namun keduanya masuk surga. Bagaimana saling membunuh masuk surga? Fayuqatil hazfna bisabilillah wa Yang satu orang ini berperang di jalan Allah kemudian dibunuh. Fayatubu Allah 'ala qatil. Lalu pembunuh tersebut bertobat kepada Allah. Fayuslim wa yushtashhad dan masuk Islam dan juga mati syahid. Jadi dua orang yang saling membunuh. Yang pertama dia berperang di jalan Allah kemudian dibunuh duluan. Ternyata pembunuhnya bagaimana? Pembunuhnya bertobat kepada Allah. Masuk Islam, kemudian meninggal dalam badan mati syahid. Bagaimana? Sama-sama membunuh ternyata dua-duanya masuk surga. Saling membunuh. Ini menjadikan Allah tertawa. Melihat hambanya tadi. Ya walaupun sudah membunuh Orang beragama Islam Yang kalau bertobat Maksud saya Allah akan mengampuni Dosa-dosa Dan kita mengetahui Bahwa senyum bertobat Itu berkaitan dengan dua perkara Kepada Allah dan kepada manusia Dosa yang dilakukan karena Nah Berkaitan dengan Allah SWT Dan seperti seorang yang tidak melakukan salat bagaimana bertobatnya Orang yang sebelumnya tidak salat bagaimana cara bertobatnya tinggal lakukan salat iya ndak lakukan salat ini sudah sudah terpenuhi nah sebelum tidak salat kemudian salat ini berbuat dosa begitu salat maka sudah Allah mengampuni usahanya Sebelumnya minum khamr Bagaimana cara bertobatnya? Tinggalkan khamr Sebelumnya Sering melakukan perbuatan zina Selesaikan dengan Melepaskan dari perbuatan zina Sebelumnya juga Tidak berpuasa Bertobatnya dengan Berpuasa wah kada Ya Rabbi Humid kalau berkaitan dengan manusia berarti berkaitannya rahasia sendiri berarti kan Berarti kan Kalau berkaitan dengan manusia Allah tidak akan mengampuni dosanya sebelum manusia tersebut dalam keadaan ridha jadi misalnya kita Pernah memukul seorang Memukul seorang Bagaimana cara bertobaknya Kalian minta maaf Kepada orang tersebut Aku dulu pernah memukulmu Sekarang saya minta maaf Kalau orang tersebut tidak terima maka Kalian harus menyiapkan diri Sudahlah, kalau tidak terima, pukul saya. Misalnya. Nah, pukul saya. Tapi kalau terima, sudah. Enam, selesai. Jadi orang yang pernah memukul orang lain, pernah memukul orang lain, tidak cukup mengatakan, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Nah, tidak begitu. Harus minta maaf kepada orang tersebut. Nah, Karena mencuri hartanya, walaupun tiap hari Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, selesai salat, Allah tidak akan mengampuni dosanya sampai mengembalikan curiannya atau orang tersebut merelakan barang yang dicuri. Tentunya ini, ini mustahilah. Dulu pernah kita mencuri. Sementara orang tersebut tidak diketahui ke mana arahnya nah, Seperti para korupsi itu Yang korupsi Setelah itu pergi ke Singapura misalnya Ya lah, ternyata, tidak ternyata dari ketahui lagi Dia perbuat kepada siapa Ya demikian tadi Dengan beberapa cara Cari ahli warisnya Kalau masih ada Nah, Kalau orangnya masih ada Berikan langsung kepada orang tersebut Jadi Kalau tidak ada berikan kepada ahli warisnya Ini cara yang kedua Cara yang ketiga Engkau mengeluarkan Harta benda sesuai dengan Kadar yang engkau curi Jadi misalnya mencuri 250 juta Engkau keluarkan harta 250 juta Dengan tujuan Ini adalah Sadaqahnya untuk fukulan Orang yang dicuri tersebut Nah ini berat Demikian pula Berkaitan Nam menghibah Namhibah Apa itu khibah? Zikru akha kafima Kiyakrah Menyebutkan saudaramu apa yang dia tidak suka jadi misalnya, eh, hibah tentunya orang yang tidak ada. Kalau orangnya ada, ini namanya celaan. Nah, pincang misalnya kepada orang tersebut. Bagaimana namanya? Celaan. Tapi kalau orangnya tidak ada, dasar pincang itu. Nah, dasar pincang. Ini semacam celaan. Ada apa? Hibah karena orangnya tidak ada. Atau menyebutkan itu kurus, eh makanya banyak itu nah, itu kurus tapi makanya banyak kira-kira kalau mendengar orangnya seneng atau tidak seneng orangnya setuju tidak kira-kira tidak suka itu ustaz tidak punya adab itu akhlaknya jelek kalau di depan hadapannya bagaimana namanya ini syatam, calaan tapi kalau orangnya tidak ada bagaimana namanya ribah Namanya Riba Atau mengatakan lagi Itu ustadz ilmunya banyak Tapi belum dewasa Nah Ini juga namanya ghibah Bagaimana cara bertobaknya Cara bertobaknya Itu dengan Meminta kira-kira doanya Itu kalau mungkin Menjadi kenalan tersebut Itu ditolak Nah mustahil saya dulu men, e, menghibah dirimu Demikian-demikian Nah Akan tapi kalau seandainya Menyebabkan orang, -orang tersebut semakin memarah Nah Maka cukup bagi kita Menyebutkan kebaikan-kebaikannya Kebaikan orang tersebut Nah sebetulnya juga mendoakan Kepada orang yang telah kita hibahi atau mintakan ampun mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang tersebut itu caranya eh tidak, tidak cukup sekali Kalau berkaitan dengan manusia hanya mengucapkan astagfirullah astagfirullah astagfirullah maafkan nah akan tapi nanti kalau saatnya yang tersebut itu minta ganti rugi di karena kita agibah tadi minta maaf ternyata dia minta ganti rugi oh ini gala-gala kamu ternyata ya sehingga usaha saya ini bangkrut kamu bilang saya punya tuyul. sehingga orang tidak mau beli ke toko saya kalau begitu kamu harus membayar 100 juta, bagaimana? ya harus mau Nah, 100 juta Namun kalau Ini benar-benar yang menjadi penyebab apa Menjadi penyebab tadi Ribahnya tadi Tapi kalau ada penyebab yang lain Kalian bisa Nah Istilahnya Adu banding Bukan hanya ini saja Ini misalnya eh, Karena kamu juga tidak amanah. Ini buktinya banyak orang protes kamu menjual barang-barang yang sudah basi. Nah, kamu juga menipu. Jadi bukan hanya sekitar lagi bahan ini saja menyebabkan kamu bangkrut. Nah, jadi bisa, misalnya naik banding istilahnya. Ini berkaitan dengan bertobat kepada manusia. Nah, minta minta am kepada manusia, minta maaf kepada manusia. Jadi Allah tidak akan memaafkan sebelum. Manusia tersebut rida. Sudah saya jelaskan. Hadis Ya Rasulullah. Ara ayita yang itu. Aina ana khala fil jannah. Ya Rasulullah bagaimana mendapatmu. Kalau saya berperang. Saya ini di mana. Rasulullah mengatakan engkau di surga. Palaan tadi mengulang kembali. Ya Rasulullah. Ara ayita yang itu. Aina ana. Ya Rasulullah kalau saya itu. Dibunuh di medan laga perang. Di mana saya keluar jannah? Tular sampai tiga kali. Illah Dain, faim Najibril akhbaran ini Kecuali hutang. Karena Jibril telah memberitahu kepada saya. Jadi hutang, nanti ia mukia mah? Berdiri berdiri. Harf berdiri. Nadak ke dia kemana? Berdiri. Jadi hutang menyebabkan penghalang untuk masuk surga sampai ditunaikan nanti hutangnya. Lalu kalau nanti di akhir bagaimana cara kalian membayar hutang? Anda punya duit. Ya makhlukial mah. Manusia nanti dibagikan dalam keadaan yusranas hufatan uratan hurla Manusia dipanggilkan ilmu kiya dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan. Mau menibus pakai apa? Mau enggak punya duit, enggak punya pakaian, sandal aja enggak punya. Nah, bagaimana? Tentunya akan diambil kebaikan kebaikannya yang telah ia lakukan. Mungkin hasil jihadnya diambil sebagian kepada orang yang Nah. Dia ini pernah berhutang kepadanya. Ini yang memukul juga demikian seseorang yang ma'ruf. Sudah kita jelaskan. Ini berkaitan dengan manusia. Sekali lagi, berkaitan dengan manusia itu lebih sulit. Daripada berkaitan dengan Allah SWT. Jadi harus betul-betul menyelesaikan urusan kebaraan manusia tersebut. Tidak hanya sekedar tadi Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Nah, Isi nanti yang pernah berlaku dalam kepada manusia yang pernah mukul misalnya, dia harus minta maaf. Nah, kalau orang tersebut saya tidak akan maafkan kecuali engkau harus saya pukul. Bagaimana? Bagaimana Hanan? Harus siap untuk dipukul, ya anda. Ini namanya kisah. Wa qadabta alaihim anan nafs bil nafs wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis wal juruha bi Semua ada, ada kisahnya. Mematahkan gigi seorang, siap giginya dipatahkan. Nah, menghilangkan telinga seorang, siap telinganya dihilangkan. Ada pun kisah Abdullah Mas'ud tatkala membunuh Abu Abu Man Abu Jahl Al-Udun Bil-Udun Warra'as Ziyadah Dan Abu Jahl memutus telinganya Allah Mas'ud nah. telinga berasal dengan telinga Adapun kepala tambahan itu ada perselisihan para ulama sebagian melemahkan nah karena yang membunuh bukan bukan adalah mas'ud tapi dua orang yang masih kecil nah jadi Adapun Kepala tambahan yang jelas kalau orang kafir, apa lagi untuk dibunuh. Nah. Demikian pula adanya keikhlasan dan juga ian dam Allah yaun. Jadi betul, -betul yaazam, yaazam Allah yaun. Al azam di sini kemauan yang keras yang tidak mengulang. Adapun kalau masih ada kemauan, kemauan untuk mengulang lagi tapi karena tidak mampu Jadi ya, misalnya dia senantiasa berzina Allah berikan ujian dia tidak mampu untuk berzina tapi kalau saatnya sembuh dia akan mengulang lagi bagaimana? terima-terima tidak terima, terima. diterima ya demikian tidak diterima atau sebelumnya dia ini penjudi kemudian Allah timpakan badirnya itu fakir rumahnya terjual mobil dan sebagainya tinggal satu-satunya itu sarung nah, misalnya saja tidurnya di kubuk kubuk orang lain tapi keinginan kalau saya kaya saya akan jadi bos judi lagi nah, yang diterima atau karena pemerintah mengejar-ngejarnya nah Sehingga tidak berani berbuat apa-apa. Nah, sebagian di Saudi itu, nampak di Saudi orang-orang Arab, bagaimana sebagai orang Arab ini kalau di Saudi pakai jubah, pakai jubah, nanti datang ke Indonesia nampak sahaja pakai jubah. Begitu sampai Indonesia jubah yang dilepas, kaos oblong, celana levis, nah, begitu. Jadi takutnya ketika di Saudi saja, nah, di Saudi. Sama dengan TKW. Kalau di Saudi bagaimana? Perempuan-perempuan semua pakai jilbab. Pernah kita nah, berjumpa, kita pulang dari Yaman. Nah, kebetulan waktu itu banyak TKW. Nah, oh ini semuanya pakai jilbab hitam. Sampai Jakarta, tidak ada satupun yang pakai jilbab. Nah, hilang semua. Nah, kita takutnya dengan pemerintah Saudi. Yang demikian, yang demikian tidak diterima. Nah, bercuma saja, karena takut dengan pemerintah semudi. Kalau tidak pakai jilbab, tidak digaji, nah, atau dimasukkan penjara. Nah, dalnya, badalnya, kita tak orang Musliman, bisa ifihma, kalau tak maktul, finar. Jika lo dua orang berjumpa dengan pedangnya, artinya saling membunuh. Maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah al-Qatil, fama balul harisan ala qatli Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka itu pantas. Pembunuhnya masuk neraka pantas. Kenapa yang dibunuh juga masuk masuk neraka? Rasulullah mengatakan karena sebenarnya dia sudah berusaha untuk membunuh saudaranya. Saudara niatan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bunuh sana, tapi orang jadi bilang apes. Nah, kedaluan, kedaluan yang dibunuh. Nah, ini ada kemauan, Mauan keras untuk membunuh sederanya. Nah, Azam yang kuat untuk membunuh sederanya, tapi tidak beruntung dibunuh. Di dua-duanya masuk neraka. Jika ada dua orang Muslim sama-sama sering -sama membunuh tadi. Maafumul kalam nah. Ada berapa yang tak hadir ni Eben Adil Adri mana Adil Adri anaknya mana Ada yang yang satunya agak gemuk itu siapa? temannya ha? ada sikit? ada tidak? oh tidak ada baru masuk sudah tidak ada bagaimana? ada? baik disuruh datang ke rumah, dua-duanya suruh datang ke rumah. Nah, dua datang ke rumah. Nah, yang bilang nanti Muhammad Matin bilang, lu ke rumah sekarang. Tapi bilang.